Capitolul 9. Maestatea sa nimoasă. Uneori zăpăcit de ritmul existenței sale, bătrânul își mărturisea o îndoială. Dar dacă o să mi se spună că eu sunt doar alibiul sentimental al sistemului economic dominant, ce răspund? Ai să răspunzi? Da, și? Da, și? Bună replică! O să învăț pe din afară? De acum elevul își depășea profesorii, se adapta la metodele lor, îi uimea cu imaginația lui de întreprinzător... Dacă ar fi știut el înainte că, fiind moș Crăciun, nu ești mai puțin om și încă unul de afaceri că poți genera profit oferind cadouri, bine ar mai fi trăit. Încântătorul foșnet al hârtiei de împachetat cadouri îi lipsea tare mult. Îi se făceau sute de propuneri de interviuri filtrate cu grijă de Nif și Rencarb. Ei îi sugerară să accepte una și numai una la unul dintre cele mai cunoscute posturi de radio americane, fără televiziune pentru moment. Conversația a avut loc la telefon. Moș Crăciune, v-ați schimbat?" Dă da. și?" Explicați-ne în ce privință!" Dă da. și?" Ce vreți să spuneți?" Dă da. și?" Dialogul se încheie brusc, dar greșeala-i fu imputată ziaristului care fu concediat pe loc și trebuie să-și ceară scuze în direct de la toată lumea pentru incompetența lui. Un fotograf neozeelandez autorizat de asemenea să vină și să-l fotografieze pe noul Moș Crăciun, ateriză cu elicopterul la cabana acestuia în toiul unui viscol și rămase încântat de noul look al tăietorului de lemne bodybuildat, cu chip bronzat, cu mușchi voluminoși, cu abdominali ca tabletele de ciocolată. Boșorogul se transformase într-un seicem sexy. Credeți sau nu, dar până și părului crescuse la loc fără creme, fără loțiuni, fără injecții, doar prin forța propriei voințe. Un puf frumos alb ca zăpada aureolația asta armonizându-se cu barba lui Leonină. Fotografiile făcură în conjurul lumii și electrizară micul popor de puș la male. Emma și Roger Roger se felicitară, văzându-și vechiul prieten în plină formă, deși se mirau de tăcerea lui. În clipe de sale libere, pramatia abia dacă țipea, Moș Crăciun compunea cântece care deveniră de îndată hituri pe patru continente. Printre cele mai cunoscute era, spre exemplu, acesta. Namaste salam gusgut! Notă. Namaste sau namaskar, formulă de salut din Asia de Sud, provenită din India, folosită ca bună ziua și ca la revedere. Salam arabă, formulă de salut, pace. Grüß Gott, germană, formulă de salut. Am încheiat nota. Namoste salam, grus-got, vă salut și cuș m-am scot. Eu mi-s mușc Crăciun, bun nebun, sunt mai faimos decât Hristos, mai simpatic decât Buddha cel apatic, mai zgubilitic decât Vișnu cel indic, pe spinare vă trag cu lui Moise toiag, sunt mai profet decât Mohamed, măstrecor pe coș ca un cocoloș, am mâncat carne de leu să răsfăți puști cu tupeu, am mâncat și prioare să le răsfăți pe donșoare. Refren? Mușcrăciun este amic cu oricare ghibirdic. Mușcrăciun este amică cu oricare ghibirdică. Până la 24 decembrie mai erau 15 zile. Cadourile gata pregătite, împachetate și legate cu funde minunate de mătase, erau înnecate într-o cascadă nebună de zorzoane și culori. Anul ăsta, mucoșii n-aveau de ce se plânge. Reni, dopați de energia ambientă, se puseseră și ei pe dânțuială. Și deși varietatea lor de mișcări era redusă, ei executau pe întinderile de zăpadă figuri grațioase și ceruseră fiecare câte un microfon. Veselie și ritm înainte de toate. Cât despre Nif și Rencarb, se topeau pe picioare. Moșul, băgat în priză, chiar de când se trezea, umflat cu ghimbir și cu magneziu, îi silea acum să sară în fiecare zi cu parașuta. Onul le pusese la dispoziție un hidroavion și să facă ședințe de supraviețuire sub gheață. Dimineața îi deștepta tunând. Sus, nu mai dormiți, diavol, prăpădiți, marci la toaletă, pui de mazetă! Raporturile se inversaseră. El devenise patronul, iar ei subalternii. Din boccegiul de curățenie îndoielnică, din amărâtul care cărea încărcă o droaie de jucărele de lemn și fierătanii, nu mai rămăsese nimic. În locul lui se născuse o brută high-tech, umflată cu anabolizante hiperforțoasă și care întinerise pe puțin cu 40 de ani, ceea ce însemna că avea totuși 465. Fără să vrea să răzbuna cu insolenta lui sănătate pentru afronturile îndurate, iar persecutorii săi, plini de ticuri, de exeme, de ulcere, nu visau decât să scape de extravagantul lor client. Doamne, cum îi mai chinui într-o săptămână! Socotindu-i puțin cam fleșcăiții, obligă să facă o repetiție a nopții de Crăciun împreună cu el. Ei erau copiii așezați în jurul mesei, iar el sărea pe un scaun învârtind aprig o spadă imaginară și zbierând ialah, ialah, ei strângea la piept de-i îi sub o avalanșă de daruri care îi dobora după care îi obliga să își deschidă pachetele în timp ce îi cronometra. Dacă depășeau cu câteva secunde timpul acordat, îi croia peste degete cu o linie de fier. Dacă întârzierile se repetau, moș Crăciun le aplica un întreg sistem de pedepse care mergeau de la încuierea lor într-un dulap până la scoaterea afară în zăpadă numai cu slipul pe ei, la minus 30 de grade. Sau chiar la confiscarea căștilor, astfel încât nu mai puteau comunica unul cu altul. Când dădu întâmplător peste scrisorile pe care îi le ascunseseră, văzu roșu în fața ochilor și le tăbăci fundurile de 10 ori la rând. Când îl înfuriau, îi fugărea cu un cuțit cât toate zilele și striga O să vă toc mărunci, o să vă pun la sare bandă de floarțe!" Moșul devenise atât de robust încât nu l-ar fi putut dovedi nici măcar unindu-și amândoi puterile. Și când te gândești că doar cu câteva săptămâni în urmă ar fi putut să-l dărâme cum un bobârnac. Cei doi antrenori se stingeau văzând cu ochii. Într-o seară moșul îi convocă în camera lui, Noaptezi îi chema cu un șuierat strident. Cu un redutabil rictus întipărit pe față, el îi anunță că din acel moment vor fi obligați să-i spună regele Crăciun. Ei consimțiră fără să clipească și începură să-i tragă cu maiestatea voastră mărinimoasă în sus, maiestatea voastră mărinimoasă în jos. Dacă din nefericire o scrânteau, îi cadorisea cu un zvast surător la Națiunile Unite acest nou titlu fu adoptat cu majoritate absolută. Pentru copii, că ziceau moș, că ziceau rege, era tot una. Țâncii, guralivi, ștrengarii, bășcălioși îl adorau deja. Fiind atât de răsfățat de plozi, moș Crăciun devenise el însuși cel mai rău dintre cei mai rei puști drăcoși. În loc de lucruri, el voia de acum să le ofere altceva. Vrajă, minuni, năzbâti, hoardele de ștrengari îl salutau ca pe unul de-al lor. Moșul recucerise poșla malele în fustițe și pantaloni scurți.